Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Aquest dissous es presenta Tiana a l'Assemblea Nacional Catalana, una plataforma no partidista que té com a objectiu definir el full de ruta cap al reconeixement d'un estat propi per Catalunya. A continuació, s'expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Aquest igeus es realitza a Tiana l'acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana, una plataforma que sorgeix amb la intenció d'unificar l'independentisme català, ja que segons apunten els seus promotors, només en una unitat de tots els independentistes es podrà assolir aquest objectiu. Aquest dijous arriba una nova sessió de les nits de música al Jardí Lola Anglada. La proposta d'aquesta setmana ve a càrrec de Heidi Tetsai, que aposta per un recorregut sonor enmig de la màgia de la nit a través de les partitures del compositor francès de música barroca, François Cooperin. <totipat> El nou número de la publicació La Mayerenga ja ha sortit a la llum. En aquesta ocasió, l'historiador tianen, Josep Maria Tofoli, que ens apropa periòdicament buscins de la història de la nostra vila, ret homenatge a la Sala Albénit, coincidint amb la celebració del seu centenari aquest mes de juliol. I la policia local de Tiana, en el seu esforç per conscienciar els tianen sobre les mesures de seguretat que cal prendre l'estiu, ha elaborat un recull de consells bàsics i fonamentals per evitar ensurs davant robatoris o estafars en aquest període estiuenc. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dijous es realitza Tiana l'acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana, una plataforma no partidista que sorgeix davant la divisió tradicional de l'independentisme català i que, segons apunten els seus promotors, només en una unitat de tots els independentistes es podrà assolir aquest objectiu. Aquesta presentació que realitza avui a Tiana, a la sala d'exposicions del casal de Tiana, neix com a conseqüència de l'acte celebrat el passat 30 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, on es va donar forma la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana a final d'any, amb l'objectiu de definir un full de ruta cap a un estat propi. L'acte comptarà amb la presència de diversos promotors d'aquesta assemblea i, posteriorment, hi haurà un debat sobre el mateix. En aquest sentit, un dels promotors d'aquesta assemblea, Ramon Canela, que a més serà el moderador de l'acte que es du a terme aquest vespre, ha explicat que un dels objectius d'aquestes presentacions per diverses poblacions és aconseguir una declaració final que es recollirà en una assemblea al mes de novembre. Doncs hi haurà unes propostes i allà doncs, es discutiran i s'aprovaran dintre del que es pot aprovar amb una assemblea que hi hagi milers de persones. Però crec que s'estan redactant doncs, les propostes de, de la feina FIEA. Lo que no tinc clar és com es farà per, per pressionar els polítics, perquè una de les coses que ja ha escrit amb la declaració fundacional és que mai es donarà suport a cap partit polític ni mai això es convertirà en un partit polític. Algunes de les conclusions que recull el manifest de suport d'aquesta Assemblea Nacional Catalana deixa de manera molt clara que, segons els promotors, l'actual sistema autonòmic ha accelerit les seves possibilitats i alhora considera que la fórmula d'un estat propi és la manera més adient per aconseguir uns nivells de benestar més òptims. Amb aquesta iniciativa també es tracta de donar continuïtat i recuperar la veu d'aquelles persones i col·lectius que es van manifestar durant les consultes independentistes que s'han viscut recentment. D'altra banda, Ramon Canela també ha comentat que independentment que els tianents i tianents que es puguin assistir a aquest acte, també poden demostrar el seu suport a través del web www.assemblea.cat. Un es pot posar com a simpatitzant sense pagar res i després crec que s'estan posant unes quotes de 15 euros que només serveixen per fer la macroassemblea que es vol fer el mes de novembre i que s'està recollint algun diner per pagar les despeses del local. O sigui, no és que hi hagi veure una quota fixa de tots els que es vulguin apuntar i, a més a més, sé que hi ha molta gent que s'apunta i no paga res. L'acte de presentació d'aquesta Assemblea Nacional Catalana a Tiana es durà a terme aquest dijous a les 8 del vespre a la sala d'exposicions del Casal de Tiana. Posteriorment, se celebrarà un debat sobre aquesta qüestió. Aquest dizeus arriba una nova sessió de les nits de música al Jardí Lola Anglada. En el cas d'aquesta setmana, l'interpreta Heidi Zayt serà l'encarregada d'acompanyar els assistents en un recorregut sonor enmig de la màgia de la nit. Ho farà tocant en clau diferents peces del compositor francès François Coopering. Per Heidi Zayt es tracta de la música idoni per aquesta època de l'any. Quan va dir que serà un concert al jardí a, a l'estiu, estava pensant quin tipus de música volem ser. Estava pensant que en aquesta època, uh, com que François Copeland és un compositor per al rei um, Louis XIV i va escriure moltes obres per um, música de fora, del jardí, amb um, un tema de na natura i tot, i vaig escollir unes peces per fer un, un concert amb peces pasturals. Conegut popularment com el gran, Couprent és un dels compositors més importants de la música barroca francesa. A més, particularment, ha destacat pel seu virtuosisme amb instruments com l'orgue i el clau. En el concert d'aquest dijous, Heiditscheid interpretarà alguna de les seves peces més destacades. De fet, les seves actuacions sempre tenen com a fil conductor l'obra d'autors del segle XVI al 20. En un altre ordre de les coses, cal destacar la seva habilitat per fer vibrar els espectadors amb la interpretació d'instruments com l'òrgan i el piano en aquesta ocasió però tocarà amb el clau, un instrument que des de sempre l'ha acompanyat. Amb tot plegat, Heidi Said ha explicat d'aquesta manera la temàtica dels temes que interpretaran al concert d'aquest dijous. Són peces eh, del tema de natura, doncs hi ha peces amb ocell i amb flors, el, el temps diferent del dia com l'alba i la nit i tot això, i també amb temes de fulguritat i amb llum i claritat i tot això. Heidi Si és professora a l'Escola Superior de Música de Catalunya i també ha donat classes en d'altres universitats americanes com la de Boston. La tercera sessió de linx de música començarà al punt de les 10 de la nit al Jardí LoO lAlada. primera hora. Aquesta setmana ja ha sortit a la llum el nou número de la Maillerenga, la publicació realitzada per l'historiador tianenc Josep Maria Tofoli, que ens apropa, periòdicament bocins de la història de la nostra vila. Aquest mes, en la seva edició número 19, ret homenatge a la Sala Albéniz, coincidint amb la celebració del seu centenari. L'edificació d'aquest centre cultural i d'oci va ser possible ara fa 100 anys, quan la societat casino de Tiana va adquirir a través d'un contracte de lloguer una part dels terrenys propietat dels germans Antoni Dolores Recaño. Precisament el marit d'aquesta última, conegut popularment com el senyor Ferrer, va ser qui va dissenyar els plànols com enginyer que era. Casualment, però, anys després, també va arribar a ser alcalde de Tiana i president del casino. Un cop elaborat els plànols, la societat casino de Tiana va formalitzar oficialment a l'abril del 1911 la petició de l'Ajuntament per iniciar les obres. L'autor i editor de la mallarenga Josep Maria Tofoli en destaca la rapidesa de tot aquest procés d'edificació. El que tira també més l'atenció és eh, amb quina rapidesa es va construir perquè els Plans estan, estan firmats de finals d'abril, el permís d'obres de, de finals d'abril, primers de maig, estan, si es parlessin primer de maig, juny, juliol, agost, en menys de tres mesos es va fer aquesta obra. No? A vegades doncs, tots els Plans els han començat a fer les obres abans abans de, dels papers, que seria una altra possibilitat, però vaya, encara així els terrenys es van estiturar al mes de gener, o sigui que tampoc podria haver-les començat molt més abans. Pel que fa a la data oficial d'inauguració, hi ha certa controvèrsia. D'una banda popularment s'identifica amb el 25 de juliol de 1911, tot i que diferents articles de l'avantguardia referents a aquest fet datan del 6 d'agost. Sentim a Josep Maria Tofoli. Fins ara en tota, en tota la bibliografia i lo que s'havia estt s'havia posat el 25 de juliol I, però no sé on ha sortit eh, aquesta, aquesta data i jo mateix l'havia reproduït com pues, els millors cavalaires amb el llibre que van fer no hi ha cap paper o cap anunci que sigui pues, que, que hagin trobat de l'època eh, que anunciés el 25 de juliol. Però posteriorment, que ha sortit l'hemeroteca a la Vanguardia, la podem consultar per internet, pues, vas, trobant, vas trobant notícies, no? i una, pues, hi ha notícia que reproduïm a la Mallarenga que especifica que realment va ser el 6 d'agost. Inicialment, però, la sala albeniz, tot i aixer resida per la societat casinotiana, aquesta no era la propietària de l'edificació, i és que tenia que abonar periòdicament un lloguer anomenat en fiotesi. Sigui com sigui amb els anys, la sala albeniz s'ha anat consolidant com un espai de referència per acollir exposicions, espectacles i actes populars. Un cop complert el seu primer segle d'història, ara en comença el segon amb un futur totalment esperançador. A pocs dies que comença el mes d'agost, la policia local de Tiana ha instat a tota la població a accentuar ara més que mai la precaució davant l'amenaça de robatoris i estafes que hi ha en aquesta època. Durant les darreres setmanes, des dels serveis informatius de Ràdio Tiana, us hem anat acostant diversos consells de seguretat que les autoritats policials de la nostra vila han recomanat adoptar per fer front a aquesta situació. Tot seguit, ho recollim les més significatives en àmbits com ara l'habitatge. Sobre aquesta matèria, l'inspector en cap de la policia local, Joan Guerrero, ha fet un seguit de recomanacions especialment dirigides a tots aquells que marxin de la vila durant el període estiuenc. Si ha de marxar de vacances, deixi tot ben tancat, ben assegurada, si té l'arma la connecta, si tenen possibilitat de posar raixes, és important que hagin el màxim d'impediments als delinqüents. Si han de marxar uns dies, deixin dit als veïns, o alguna persona de confiança perquè passin a recorrer la correspondència, Recordem que la polícia local té un servei que nosaltres, més o menys, no podem abarcar tot el poble. Efectivament, fer una agullada diària, però si sabem que hi ha persones que marxen en zones aïllades o compromeses, doncs es comprometem a fer una, un seguiment, entre cometes, més especial. A es han deixat la clau per si hi ha problemes d'alarma i nosaltres acceptem. A més, pels que marxin de vacances durant aquesta època, és de vital importància que la nostra llar no doni una sensació d'abandonament. D'altra banda, molts consells de seguretat van destinats a la detecció de possibles estafes en serveis com el gas. Per evitar-les, la policia local recomana que davant la visita d'un operari al nostre domicili és convenient efectuar les següents comprovacions. Primer, assegurar-se que es tracta d'un instal·lador autoritzat i, segon, preguntar el cost del servei, tant del preu del certificat com d'altres serveis que puguin realitzar. En aquest sentit, és important que abans de fer cap reparació es demanin pressupostos per comparar preus. A tot plegat, cal dedicar una especial precaució als robatoris de vehicles. La policia local de Tiena ha recomanat, en la mesura que sigui possible, guardar els turismes a els garatges i no deixar cap objecte a la vista. A més, ha recalcat que és important mantenir una certa desconfiança per evitar ensurcs. Sentim Joan Guerrero. Els veïns i en general tota la gent que a Tiana Esqueda, doncs, el consell bàsic és eh, bueno, no agobiar-se, però un mínim de desconfiança. Davant de qualsevol persona, tots sabem de què en parlem, si doncs, sisplau, demanem que se sabisi que hi una trucada, escolta, hi ha persona que està voltant, que porta molta estona mirant, sospitós, que està, bueno, ja ho sabem. Nosaltres no podem abastar tot i necessitem de la col·laboració dels ciutadans. Un altre Consell de Seguretat va adreçat a la gent gran que operin automàtics. En aquest sentit, l'autoritat local de Tiana ha recomanat que s'eviti l'extracció de diners fora d'horaris comercials i amb escassa presència de persones al carrer. Malgrat aquests consells, si algun tianeng o tianen que és víctima o testimoni d'un robatori o bé té un cert punt de desconfiança davant de banda. qualsevol indici, cal que ho denunciei la policia local trucant al 092 o al 93 395 1515. 15. A l'hora també es pot realitzar la denúncia a través d'internet a l'adreça gencat.net barra Radio Tiana, notícies, el temps. Va, molt bon dia. Tenim avui una situació meteorològica en general bastant tranquil·la. Aquest matí i aquesta tarda s'incrementarà una mica la nubulositat, ja que hi haurà algunes tempestes que descarregaran en zones interiors de Girona, del, també del nord de Barcelona, i fins i tot cap a la mateixa serralada prelitoral. Això farà que tinguem aquest increment dels núvols, sense precipitacions, però, d'entrada aquí a la costa, on continuarem amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la i amb unes temperatures inferiors a les normals per l'època de l'any. De cara a demà, el que s'espera és, bàsicament, que tot continuï igual temps eh, més aviat tranquil, sobretot durant la tarda. Al matí els núvols poden ser més abundants i no es descarta que es pugui desprendre alguna feble pressibilització, que en tot cas seria, doncs, això, poc important. Amb vents que demà es mantindran febles, eh, situació marítima tranquil·la, novament, i temperatures més aviat fresquetes. De cada cap de setmana, dissabte, esperem que domini el sol, diumenge, també l'ambient serà assolellat, si bé la tarda podem tenir algun increment dels núvols, amb unes temperatures que al cap de setmana pujaran una mica més, però tot això continuant amb uns valors molt eh, normalitzats pel que és l'època de l'any. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista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 Aquesta presentació que es realitza avui a Tiana neix com a conseqüència de l'acte celebrat el passat 30 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, on es va donar forma la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana a final d'any, amb l'objectiu de definir un full de ruta cap a l'estat propi. Per parlar sobre aquesta presentació, contem amb un dels promotors de l'Assemblea Nacional Catalana, Ramon Canela, que a més serà el moderador de l'acte que es duu a terme aquest vespre a les 8 a la sala d'exposicions del casal de Tiana. Saludem-nos a Ramon Canela, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, molt bé, Ramon. Primer de tot, eh, m'agradaria assenyalar, val? més endavant ja parlarem dels objectius eh, que us heu definit, però sí que m'agradaria destacar que aquest és un projecte inclusiu, vull dir, que no és partidista i que està adreçat a les persones en general, tant si pertanyen o no a un partit polític, com si es tracten de persones que encara li estan donant voltes al tema aquest de l'independència o encara tenen els seus dubtes, no? Eh, això va ser... es va fer un... Algunes persones van fer una declaració fundacional, i jo vaig ser un dels germans, però no he intervigut massa en la gestació de tot el moviment. El fet és de que es va fer una assemblea, que no hi vaig assistir, que va haver més de 1.200 persones, i actualment sé que per tot Catalunya s'estan fent reunions per fer el que en diuen assemblees locals i assemblees comarcals. Això va sorgir de tota una sèrie de gent, entre ells hi havia alguns diputats europeus, alguns diputats del Parlament de Catalunya, algunes de les patums de l'època de la transició. Eh, la idea inicial, no sé d'on va sortir, però en general vol ser, diem allò que havia sigut l'Assemblea de Catalunya als últims temps de la dictadura, però posat ara, perquè Catalunya doncs, està, potser en segons quins aspectes, pitjor que en aquella època, perquè en aquella època sofríem, estàvem oprimits per la força de les armes i ara estem oprimits per la força dels vots del reste d'habitants de l'Estat. Uh -huh. well, en aquest sentit, uh, quins són els principals acords i objectius que van sortir d'aquest acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana al Palau de Congressos de Barcelona el passat mes d'abril. Jo, complents. amb aquest gran assemblea jo vaig ser, he llegit més o menys les conclusions, però sembla que l'idea general és anar creant caliu. Lo que passa que jo personalment doncs, discrepo una mica, perquè el caliu crec que ja hi és, perquè ja es veu la gent com està, amb aquella gran manifestació que hi havia més d'un milió de persones a Barcelona, que es va veure, perquè n'hi ha molts més que, que no van anar a la manifestació. O sigui, hi ha, hi ha, hi ha un sentiment majoritari d'opressió a Catalunya que no es tradueix al Parlament, que és allà on realment eh, s'han de decidir les coses, perquè tot el que es vulgui fer fora del Parlament doncs, eh, pot, pot fer caliu, però no portarà mai a la independència. La independència de l'Estat català només pot sortir del Parlament de Catalunya, tal com està l'estructura del de que en diu en el món occidental, eh, ara té més força un Parlament que un exèrcit. I totes les repressions que havíem patit i les que podien pensar que podien venir ara pràcticament són impossibles, encara que hi hagi gent que cregui el contrari. I les decisions que prengui el Parlament de Catalunya doncs, eh, tenen moltes possibilitats de prosperar. Però ja sabem el que passa al Parlament. Eh, tenim totes les forces de l'Estat que ens estan xafant la llengua, estan xafant la llengua a les illes, al País Valencià, a la Franja d'Aragó, i en canvi tenim un partit que es diu nacionalista, que ara té el poder de la Generalitat, que està pactant doncs, amb les forces més reaccionàries de l'Estat. Eh, tot això doncs, hi ha coses que no s'entenen, i fa, fa i porta que hi hagi molta gent desencisada i que busqui altres vies, i l'Assemblea Nacional Catalana no és més que una altra cosa d'aquestes, Últimament aquests darrers anys es havien fet algunes plataformes, n'hi ha que diuen moltes, no són tantes, al final són cinc o sis associacions, eh, però com que no ha sortit un lideratge clar i de vegades alguns dels lideratges que han sortit doncs, tenia molt que desitjar com a persones, eh, així estem. I ara es vol intentar fer entre tots fer-ho tot, i això jo personalment crec que entre tots després passa que no fotem res. Bé, bueno, clar, ho dic perquè suposo que en aquest sentit també es tracta de donar continuïtat i recuperar la veu d'aquelles persones i col·lectius que es van manifestar durant les consultes independentistes que hem viscut recentment, no? O sigui, les consultes independentistes han sigut una fita que eh, ha demostrat com està el país. O sigui, hi ha hagut pobles que hi ha hagut més d'un 30% de participació, el qual és més de la meitat de la participació normal en qualsevol eleccions. Eh, com es pot suposar, l'Estat farà tot el possible perquè això no tiri endavant i probablement ho fan per molts conductes i per alguns molt subtils que no, semb no sembla que, eh, que estiguin al darrere però realment hi són. Eh, segur que hi ha pressions econòmiques, que hi ha pressions de tot tipus, i encara les coses pot anar pitjor perquè ja sabem que tot el sistema judicial de l'Estat està supeditat a la política i podrien passar coses greus que fins avui no han passat. Ara més aviat al contrari, les corrupteles que hi ha hagut a tots els nivells, moltes vegades els tribunals les tapen. Un dels exemples més clars és el Palau de la Música, encara no hi ha ningú la presó. Sí, que Totes aquestes coses eh, pesen molt. Al País Valencià i ja sabem el que passa. Eh, un expresident del Consell Balear doncs, eh, no està a la presó perquè ha pagat un feix de milions de fiança. Uh -huh. eh, tot això crea un desencís general a la gent i no ha sortit una força política clara que la gent s'hi pugui, pugui confiar en ella i pugui, i pugui tenir una majoria al Parlament i el, el Parlament de Catalunya sabem la que és. I voler actuar i fer coses fora del Parlament eh, poden ser útils, mantenen el caliu, però no portaran mai la independència. La independència sen... l'ha de declarar el Parlament de Catalunya que és l'única cosa que internacionalment serà reconeguda. Oh, correcte. Uh, Ramon, si parlem de, uh, de l'acte que es durà a terme avui a a Tiana, uh, com s'ha preparat aquest acte de presentació? Vull dir, que es durà a terme aquesta tarda a les 8 del vespre al casal de Tiana, en el qual tu faràs de moderador, i a més crec que posteriorment a la presentació hi haurà un debat, oi? Sí, vindran persones que algunes les conec, a tres no i llavors s'exposarà doncs, la cosa i després doncs, hi haurà una tanda de, de preguntes o de, o de discussió, si és que les discussions en aquest cas sí si s'allarguen massa malament, perquè tinc experiència de tres casos i llavors hi ha persones que aporten ja el seu discurs preparat i no venen a fer una pregunta, sinó que venen a fer un míting algunes vegades he hagut de cridar l'atenció amb algú, amb algun acte Dic, bueno, noi, aquí hi ha hagut una persona que ha vingut a donar una conferència i ara resulta que en tenim dues Lo que sí que doncs, doncs, totes les persones que venen ja porten temps organitzant això molt més que jo i contestaran les preguntes que pugui haver. Bé, en aquest sentit, Ramon, no sé, què poden fer tots aquells tianens i tianenques que vulguin sumar els seus esforços en la Constitució d'aquesta Assemblea Nacional Catalana? Que es, Bé, que es hi ha una, hi ha una pàgina web que es diu Assemblea Nacional Catalana, i hi ha una mena d'inscriure's, eh, un es pot posar com a simpatitzant sense pagar res,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 però suposo que més o menys fins al novembre amb la gent que hi pugui intervenir doncs, es reunien els, els, els diners que deuen fer falta per llogar a aquest local, perquè no, no hi ha res més. Tot, uh -huh. el és, tot el que és la pàgina web i la, tots els moviments que es fan, eh, doncs, normalment eh, ho paguen els participants del seu seva butxaca, o sigui uh -huh. que no hi, ha, no hi ha una gran caixa d'allà on es financi res. Ok, i el web que recordem és les3w.assemblea.cat, Uh -huh. uh, i en aquest sentit uh, Ramon m'agradaria saber quin és el calendari, el termini per assolir aquesta, aquest objectiu de constituir l'Assemblea Nacional Catalana ara es van Vull dir, fent actes pels pobles quina fulla de ruta hi ha plantejada no?, en i sentit? suposo que per l'Assemblea del novembre doncs, hi haurà unes propostes i allà doncs, es discutiran i s'aprovaran dintre del que es pot aprovar amb una assemblea que hi hagi milers de persones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 Eh, això doncs és una cosa que es contradiu perquè si la declaració d'independència ha de sortir al Parlament el Parlament només s'hi entra eh, si, és partit, si un és partit polític el sistema electoral que tenim no, no permet que jo personalment o vostè personalment es presentin eh, si ha de presentar un partit eh, llavors eh, això és una mica complicat i això s'haurà de discutir quan es faci aquesta assemblea perquè, si no, de cap manera, vull dir, farem, farem, farem molt de caliu, tindrem un munt de brases, però no tindrem flames. Clar, suposo que en aquest sentit és anar construint o anar a eh, tot aquest eh, eh, caldo de cultiu, no?, per assolir, doncs, aquest objectiu, no? Jo ja els hi he dit a alguns dels participants, dic, sí, el caliu ja hi és, el que s'ha de veure és com s'hi arriba, però, clar, eh, no és fàcil, perquè la que es munta un partit polític o alguna cosa que s'hi assembla, normalment hi ha uns quants trepes que es posen a davant, A llavors què passa? Com que la gent no és tonta i ho veu no se'ls prenen en sèrio i a l'últim moment doncs voten amb el petit tradicional que han votat sempre i quan han passat poques setmanes o pocs mesos de les eleccions ja s'arrepenteixen d'haver-hi els uns votat perquè ja estan fent coses que no es les creien que farien això passa a tot el món occidental eh? uh -huh que és el millor del món, ho hem de dir també. Eh, el món occidental té molts defectes, però, però no té comparació amb el que pugui passar a Rússia o el que pugui passar a Sud-amèrica, eh, on la corrupció està a uns nivells que nosaltres no podem ni imaginar. A bé, Ramon, alguna de les conclusions que recull el manifest de suport a aquesta assemblea deixa de manera molt clara que, segons els promotors, l'actual sistema autonòmic ha accelerit les seves possibilitats, no? I alhora doncs, considerar que la fórmula d'un estat propi és la manera més adient per aconseguir doncs, uns nivells de benestar més òptims, entre d'altres qüestions, no? Bé, és que la... no hem d'oblidar que l'actual sistema autonòmic es va acceptar i majoritàriament el poble el va votar perquè hi havia unes forces armades que tenien com a missió eh, de defensar la unitat de la pàtria i això els anys 80 era així avui dia és molt diferent si avui dia es hagués de votar aquell estatut doncs probablement ja no es votaria perquè l'últim que l'han votar després se l'han retallat per tot arreu el van retallar a Madrid i el van dir després l'ha retallat a un tribunal que, que de tribunal imparcial no en té res, i això és de domini públic. No em poden processar a mi per dir que aquest tribunal no mereix confiança, ho ha dit molta gent, i internacionalment està considerat així. El Tribunal Constitucional Espanyol és, és, és una de les coses més absurdes que hi pugui haver, perquè enombren els jutges els partits polítics. I llavors, què fan els jutges? Són, doncs diguem-ne, mercenaris dels partits polítics. Eh, es digui com es digui, però és així. Molt bé, I doncs, què farem? doncs perfecte. Ramon Canela, un dels promotors de l'Assemblea Nacional catalana, eh, catalana i moderador de l'acte de presentació que es durà a terme avui a la sala d'exposicions de la Casa de Tiana a les 8 del vespre. Recordem, gràcies per atendre els micrófons de Ràdio Tiana, Ramon, i que tinguis molt bon dia. Vale, gràcies. Gràcies i Adeu. bon dia. Déu. l'entrevista Ràdio Tiana, serveis informatius.